Клімат. клімат – це багаторічний режим погоди, характерний для даної місцевості. Погода може змінюватися щоденно, однак клімат залишається таким самим. Клімат місцевості залежить від її близькості до морського узбережжя, від висоти над рівнем моря та, найголовніше, від її географічної широти, тобто наскільки вона віддалена від екватора. Як правило, клімат характеризують такими величинами, як середньорічна кількість опадів та середньорічна температура повітря. Вплив Сонця Найбільше відрізняється клімат на екваторі і полюсах Землі. Найспекотніший клімат у районах розташованих обабіч екватора. Ці області називаються тропіками, тому що Сонце тут постійно перебуває в зеніті. А найхолодніше – на полюсах. Температура повітря тут часто опускається до мінус 50 градусів Цельсія. Тропіки. Клімат у тропічних зонах не тільки найспекотніший, а й найвологіший. Сонце тут пече так сильно, що вода, рік та морів інтенсивно випаровується. Водяна пара утворює хмари, які проливаються щедрим дощем. Коли ж повітря переміщується від тропіків до полюсів, воно втрачає більшу частину вологи. І тому за тропічними поясами лежать зони пустель, таких як найбільша пустеля світу Сахара в Африці. Клімат там спекотний і посушливий. Що вище, то холодніше. Клімат високогір'я значно холодніший, ніж на рівнинах. Це відбувається тому, що температура повітря знижується в міру віддалення від земної поверхні. Так, при підніманні вгору через кожних тисячу метрів вона знижується на 6 градусів. Зміна клімату. Клімат може змінюватись, але не одразу, а поступово. Звичайно, на нього можуть впливати виверження вулканів, але вплив цей обмежений і нетривалий. Зате вирубування лісів і руйнування озонового шару атмосфери промисловими викидами справляє тривалий і небезпечний вплив на клімат планети. Ілюстрації. Циркуляція повітряних мас. На полюсах холодні атмосферні потоки опускаються до поверхні Землі, де розсіюються і витісняються більш теплим повітрям, яке надходить з гори. Холодне повітря, переміщаючись від полюсів, зустрічається з теплими субтропічними повітряними масами і витісняє тепле повітря до екватора. На екваторі сонячні промені падають на землю під прямим кутом і тому дуже нагрівають її поверхню. У міру віддалення від екватора спека спадає, оскільки кут падіння променів зменшується і вони долають Більший шлях до земної поверхні. Поверхня нашої планети ділиться на ряд кліматичних поясів та природних зон. В одних панує спекотний і вологий клімат, а в інших лютують морози. Це полярний пояс, субтропічний пояс, помірний пояс, степова зона, середземноморська зона, гірська зона. Субтропічний пояс, тропічний пояс, зона пустель.